Любов – це активна цікавість до життя, розвитку того, що ми любимо. Там, де цього зацікавлення бракує, немає і любові. Цей складник любові чудово описано у книзі Йони. Господь велів Йоні йти до Ніневії, щоб попередити її мешканців про те, що їх буде покарано, якщо вони не відмовляться від лихих учеників. Юна не виконує цієї місії, бо боїться, що жителі Ніневії розкаються, і Бог їм пробачить. Це чоловік із сильним відчуттям порядку і закону, але не любові. Утім, під час спроби втекти, він опиняється в череві кита, що символізує стан самотності й ув'язнення, до якого призвели брак любові та згуртованості. Господь рятує його, і Йона вирушає до Ніневії. Він проповідує її мешканцям те, що звелів Бог, і трапляється саме те, чого він так боявся. Жителі не вікаються у своїх гріхах, не чинять лихого, і Господь їх пробачає та не руйнує міста. Йонуш це надзвичайно лютить і розчаровує. Він бо прагнув справедливості, а не прощення». Нарешті він отримує змогу відпочити в затінку рецинового куща, що його Господь виростив, аби захистити Йону від сонця. Та коли Бог наказує дерево всохнути, Йона засмучується і починає скаржитися. Господь відповідає, тобі жаль рецинового куща, дарма, що ти не поравсь коло нього і не зростив його, що за одну ніч виріс і за одну ніч пропав. А мені б то, не жаль, було Ніневії, великого міста, в якому живе понад 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч. Відповідь Бога треба розуміти символічно. Він пояснює Йоні, що суть любові полягає в тому, щоб попрацювати і виростити щось, що любов невіддільна від праці, люблять те, над чим працюють, і працюють над тим, що люблять. Турбота і зацікавлення пов'язані ще з одним аспектом любові – відповідальністю. Сьогодні відповідальність часто означає обов'язок – те, що накидають людині ззовні. Та у справжньому сенсі відповідальність – це цілком добровільний акт, реакція людини на потреби іншої людини, висловлені або ні. Бути відповідальним означає вміти й бути готовим відповісти. Йона не відчував відповідальності за жителів Ніневі. Подібно до Каїна він міг запитати, хіба ж я сторож для брата свого? Людина, котра любить, відповідає. Життя її брата не тільки справа останнього, це і її справа теж». Вона відчуває відповідальність за своїх побратимів так само, як почувається відповідальною за себе Коли йдеться про матір і немовля, відповідальність переважно означає турботу і задоволення фізичних потреб Любов між дорослими предусім означає задоволення душевних потреб іншої людини Відповідальність могла б легко опуститися до домінування і власницького інстинкту, якби не третій компонент любові – повага. Вона не є страхом чи благовінням, згідно з коренем цього слова. Це означає здатність бачити людину такою, якою вона є, усвідомлювати її виняткову індивідуальність. Повага означає зацікавленість у тому, щоб інша людина зростала і розкривала свою особистість. Отож, вона передбачає відсутність експлуатації. «Я хочу, щоб той, кого я люблю, ріс і розкривався заради себе самого, по-своєму, а не для того, щоб мені служити. Якщо я когось люблю, то відчуваю себе одним цілим із ним, але з таким, як він є» а не з таким, якого я хочу бачити, об'єктом свого використання. Зрозуміло, що повага є можливою тільки тоді, коли я досягнув незалежності, якщо я можу стояти і ходити без підтримки, без потреби домінувати та використовувати когось іншого. Повага може існувати тільки ґрунтуючись на свободі, як співається у старій французькій пісні «Любов». Диття свободи, а не домінування. Неможливо поважати людину, не знаючи її. Турбота і відповідальність були б сліпими, якби їх не вело за собою знання. Знання ж було б порожнім, якби його не підштовхувала вперед зацікавленість. Є багато рівнів знань. Знання, що є аспектом любові, не залишається на периферії, але проникає в саму сутність. Це можливо тільки тоді, коли я здатен перетнути межі турботи про себе і побачити іншу людину з її погляду. Наприклад, я можу знати, що людина сердиться, навіть якщо вона цього не показує. Але можу пізнати її значно глибше і в такому разі я розумітиму, що вона хвилюється і переживає, почувається самотньою чи її гризе провина. Тоді я зрозумію, що її гнів – це тільки прояв чогось глибшого, і побачу, що ця людина стривожена і спантеличена, але вона радше страждає, аніж сердиться. Знання має ще один фундаментальніший стосунок до проблеми любові. Базова потреба злитися з іншою людиною, щоб вирватися з в'язниці свого відчуження, щільно пов'язано з іншим типово людським бажанням – дізнатися таємницю людини. Тоді, як життя у своїх суто біологічних проявах є дивом і таємницею, людина у своїх проявах залишається неосяжною таємницею для самої себе і своїх побратимів. Ми знаємо себе і водночас, хоч яких би ми зусиль докладали, ми себе не знаємо. Ми знаємо своїх близьких. І не знаємо, бо ніхто з нас не є річчю, як не є речами й вони. Що глибше ми зазираємо в своє чи чуже єство, то більше від нас віддаляється мета нашого знання». Утім, ми не можемо втриматися від того, щоб не зазирнути в таємницю людської душі, у самісіньку сутність того, що є людиною. Є один відчайдушний спосіб пізнати цю таємницю – здобути повну владу над іншою людиною. Владу, що змусить її робити те, чого ми хочемо, почуватися так, як ми того бажаємо, думати так, як нам хочеться. Це перетворює людину на річ, нашу річ, нашу власність. Максимальним проявом такого пізнання є крайнощі садизму, бажання і здатність змусити людину страждати, піддавати її тортурам, змушувати розкрити її таємницю під час страждань. У цьому прагненні проникнути в таємницю людини, а відтак і в таємницю самого себе, криється первинна жага до глибокої і сильної жорстокості та руйнування. Цю думку дуже влучно висловив Ісаак Бабель. Він цитує слова солдата, який є учасником громадської війни в Росії, щойно затоптав свого колишнього господаря до смерті. Стріляючи, я так скажу, стріляючи, ти тільки позбудешся людини. Стрільба не приведе тебе до душі, де вона в людини є і як себе показує. Та я себе не жалію і вже не раз топтав ворога понад годину. Бачте, я хочу знати, чим насправді є життя, яким воно є. Такий шлях до знань часто можна помітити в дітей. Дитина ламає, розбиває щось, аби це пізнати, завдає шкоди тварині, з жорстокістю відриває крильця метелика, щоб його пізнати і розкрити його таємницю. Власна жорстокість породжується чимось глибшим – бажанням пізнати таємницю речей і життя. Інший шлях до пізнання таємниці – це любов. Вона є активним проникненням в іншу людину, під час якого мою жагу до знань втамовує єдність. У цьому акті злиття я пізнаю тебе, пізнаю себе, пізнаю всіх і нічого не знаю. Я пізнаю все живе лише в один можливий для людини спосіб – через єдність, не через знання, що їх дарує міркування. Садизм породжується бажанням розкрити таємницю, однак я нічого не знаю, як не знав і досі. Я роздираю іншу істоту на шматки, але таким чином тільки руйную її. Єдиним шляхом, що веде до знання, є любов, яка задовольняє моє прагнення до пізнання в акті єдності. Коли я люблю, віддаю себе, коли проникаю в іншу людину, я віднаходжу себе, відкриваю себе. Нас обох, я відкриваю людину. Жага до пізнання себе і своїх побратимів розкривається в Дельфійському твердженні. Пізнай себе. Це рушійна сила всієї психології. Та оскільки це бажання дізнатися про людину геть усе, розкрити її найсокровенніші таємниці, його не можна задовольнити простими знаннями, які ми здобуваємо завдяки міркуванню. Навіть якби ми знали про себе в тисячу разів більше, то ніколи б не вичерпали цього джерела. Ми залишилися б незбагненною загадкою для самих себе. І так само інші люди залишилися б загадкою для нас. Єдиний спосіб досягти повного пізнання ховається в акті любові. Любов виходить за межі думок і слів. Це сміливе занурення в досвід єднання. Однак інтелектуальне, психологічне знання є неодмінною передумовою повного пізнання через акт любові. Я маю об'єктивно знати іншу людину і самого себе, щоб побачити, якою вона є насправді – чи швидше позбутися ілюзій мого викривленого сприйняття. І тільки тоді, коли володію об'єктивними знаннями про людину, я можу пізнати її в абсолютній сутності – в любові. Проблема пізнання людини має багато спільного з релігійною проблемою пізнання Бога. У традиційній західній теології роблять спробу пізнати Бога через думки, шляхом тверджень про Господа. Вважається, що я можу пізнати Бога своїми думками. У мистицизмі, що є логічним породженням монотеїзму, докладніше на цьому я зупинюся трохи пізніше. Відмовляються від пізнання Бога шляхом міркування. Його заміняє досвід єдності з ним, де немає ні місця, ані потреби у знаннях про Бога. Досвід єдності з людиною або, якщо говорити мовою релігії, з Богом не є і раціональним. На противагу, як підкреслював Альберт Швейцер, він є логічним результатом раціоналізму, його найбільш сміливим і радикальним висновком. Він ґрунтується на нашому знанні фундаментальних, а не випадкових обмежень нашого пізнання. Це усвідомлення того, що нам ніколи не вдасться пізнати таємницю людини і Всесвіту. Але попри це ми можемо їх пізнавати через любов. Психологія як наука має свої обмеження. І подібно до того, як містицизм постає логічним наслідком теології, беззаперечним наслідком психології є любов. Турбота, відповідальність, повага і знання є взаємозалежними. Це сукупність переконань, що їх повинна мати зріла особистість, тобто особистість, яка плідно розвиває свої власні сили, хоче отримувати тільки те, заради чого працювала, яка відмовилася від нарцистичних бажань щодо всевідання і всемогутності, набула скромності, що має за основу внутрішню силу, котру може забезпечити виключно істинна плідна діяльність». Досі я говорив про любов як про спосіб боротьби з людською самотністю, спосіб задовольнити потребу в єдності. Та крім усеохопної екзистенційної потреби в єднанні, постає і більша специфічна біологічна потреба – прагнення воз'єднання чоловічого і жіночого полюсів. Ідею такої поляризації найяскравіше ілюструє міф про те, що спочатку чоловік і жінка були одним цілим, яке потім розділили навпіл. Відтоді кожен чоловік шукає свою втрачену жіночу половину, щоб воз'єднатися з нею. Така ідея первісної єдності статей і є в біблійній історії про те, що є створено з адамового ребра. Хоча в цьому контексті жінка в патріархальному дусі вважається вторинною, порівняно з чоловіком. Значення міфу цілком зрозуміле. Статева поляризація змушує людину шукати єдності в особливий спосіб – через єднання з представником протилежної статі. Протиставлення чоловічої і жіночої сутності також існує всередині кожного чоловіка та кожної жінки. Подібно до того, як фізіологічно чоловік і жінка наділені гормонами протилежної статі, вони також бісексуальні у психологічному сенсі. Вони мають у собі начало отримання і проникнення матерії і духу. Чоловік і жінка теж віднаходять єдність у середині самого себе тільки в разі воз'єднання жіночого і чоловічого полюсів. Ця полярність є основою будь-якої творчої діяльності. На цій протилежності чоловічого та жіночого також ґрунтується міжособистісне творення. З погляду біології це очевидно. Злиття сперматозоїда та яйцеклітини є основою народження дитини. Але із суто психологічної позиції відбувається те саме – в любові і чоловік, і жінка відроджуються. Гомосексуальний розлад призводить до неможливості досягти такої єдності протилежностей. Відтак гомосексуал потерпає від самотності, що її не здатен побороти. І така невдача може спіткати звичайного гетеросексуала, який негоден любити. Таке протиставлення чоловічого і жіночого начал існує і в природі, і не тільки у тварин та рослин це очевидно, а й у протиставленні двох основних функцій – отримання і проникнення. Це протилежність землі й дощу, річки й океану, ночі і дня, темряви і світла, матерії та духу. І таку думку експресивно висловив видатний мусульманський поет і містик Румі. «Воїстину, хто любить, то завжди його». Шукає і кохана, як і він її шукає. Як блискавка любові втрапила тобі у серце знай. У серці іншому також живе любов. Здіймається любов до Бога в твоїм серці. То сумніви відкинь, бо ж любить і тебе він. Не буде оплесків, якщо твоя рука не зможе іншої руки торкнутися. За мудрим повелінням Бога ми полюбили ближнього свого. За замислом цим все у світі парується з собі подібним, бо мудрі знають, чоловік – то небо, а жінка – є земля. Вона плекає все, що небо їй дає. Коли тепла бракує, його їй небо посилає, свіжості й вологи мало, вони із неба линуть. Небо здійснює свій рух, мов чоловік, що годувальником є для жони своєї. Земля ж є берегиною, вона народжує і годує дітей своїх. Земля і небо розумом наділені, бо ж бачиш, вони працюють, як розумні істоти, якби ці двоє та не мали втіхи одне від одного, чи прагнули б єднання, мов закохані. І без землі невже розквітли б квіти та дерева, чому вродитися з дощу і тепла від неба? Господь, бо наділив бажанням чоловіка і жінку, єднання прагнути, щоб врятувати світ. Так само кожна часточка жива у світі є спраглою до іншої, подібною до себе. На погляд перший день та ніч є ворогами. Мета ж у них одна – і люблять одне одного вони заради плідної обох роботи. Без ночі не отримала б людська природа всього того, що має витрачати день. Проблема протилежності чоловіків та жінок веде до дискусії про любов та статеві стосунки. Раніше я вже зауважував, що Фройд помилявся. Розглядаючи любов виключно як прояв чи сублімацію статевого потягу, не взявши до уваги, що сексуальне бажання є одним із проявів потреби в любові та єднанні. Проте помилка Фройда значно глибша. Згідно зі своїми переконаннями фізіологічного матеріалізму, у статевому інстинкті він бачить результат хімічного напруження в тілі, що спричиняє страждання і вимагає полегшення. Метою статевого потягу є зняття цього болісного напруження, а сексуальне задоволення допомагає його позбутися. Ця думка була б доречною, якби сексуальний потяг діяв так само, як голод чи спрага, що з'являються, коли організму чогось бракує. За такого підходу сексуальний потяг – це свербіж, позбутися якого допомагає сексуальне задоволення. Насправді ж, якщо взяти до уваги цю концепцію, ідеальним сексуальним задоволенням була б у цьому разі мастурбація. Це парадокс, але Фройд ігнорує психобіологічний аспект сексуальності, чоловічо жіночу протилежність і бажання їхнього воз'єднання. Цю хибну думку, ймовірно, підселили надзвичайне патріархальні переконання Фройда, через які він зробив висновок, що сексуальність властива чоловіку, а тому проігнорував специфічно жіночу сексуальність. Він висловив свою думку у трьох статтях до питання теорії статі, зауваживши, що лібідо зазвичай має чоловічу природу, незалежно від того, чоловіче воно чи жіноче. Аналогічна ідея в раціоналізованій формі висловлена в теорії Фройда про те, що маленький хлопчик сприймає жінку як кастрованого чоловіка, а вона сама повсякчас намагається компенсувати втрату чоловічих статевих органів. Одначе жінка – це не кастрований чоловік, її сексуальність є специфічно жіночою, їй непритаманна чоловіча природа. Сексуальний потяг між представниками протилежних статей мотивується потребою зняти напруження лише частково. Це здебільшого потреба в єднанні з протилежним полюсом. Насправді еротичний потяг виявляється не тільки в сексуальному потягу. У характері є чоловічі і жіночі риси. І вони так само наявні в сексуальній функції. Чоловічий характер можна визначити як такий, що має здатність переборювати труднощі, вести за собою, дисциплінувати, йому властивий авантюризм. Жіночому характеру притаманні такі риси, як плідна сприйнятливість, прагнення захищати, реалізм, терпляче ставлення, материнський інстинкт. Треба завжди пам'ятати, що в кожному індивіді ці якості співіснують, але переважають саме ті з них, що властиві його або її статі. Дуже часто, якщо чоловічі якості характеру чоловіка мають слабкі прояви з тієї причини, що на рівні емоцій він залишився маленькою дитиною, він намагатиметься компенсувати їхній брак надмірним акцентом на чоловічій ролі у сексі. Як наслідок з'являється Дон Жуан, котрому треба доводити про свою чоловічу майстерність у статевих стосунках, бо йому бракує впевненості у своїй мужності в характерологічному сенсі. Якщо ж брак чоловічих рис є більш суттєвим, основним і викривленим, їхнім замінником стає садизм – застосування сили. Ослаблення або викривлення жіночої сексуальності перетворюється на мазохізм або бажання підкорятися. Фройда критикували через те, що він надавав сексу занадто великого значення. Цю критику нерідко спричиняло бажання позбутися складника Фройдової системи, що призводив до критики і ворожого ставлення з боку людей із традиційним мисленням. Фройд це чудово усвідомлював, і саме з цієї причини чинив опір будь-якій спробі змінити його теорію статі. Поза сумнівом, свого часу його теорія була справжнім викликом і мала революційний характер. Однак те, що було доречним у 1900 році, через 50 років утратило свою актуальність. Сексуальні звичаї настільки змінилися, що теорії Фройда вже не шокують представників середнього класу західного суспільства. Це донкіхотівський радикалізм, коли ортодоксальні психоаналітики досі вважають себе відважними і радикальними, захищаючи фройдовську теорію статті. Насправді їхній психоаналіз є конформістським. Він не намагається порушувати психологічні питання, що призведуть до критики сучасного суспільства. Моя критика теорії Фройда полягає не в тому, що він переоцінював секс, а в тому, що він розумів його не досить глибоко. Він зробив перший крок до відкриття важливого значення пристрастей у взаєминах між людьми. Згідно зі своїми філософськими припущеннями, він пояснив їх із погляду фізіології. У майбутньому розвитку психоаналізу Конче треба скоригувати і поглиблити концепцію Фройда, перемістивши його з догади з фізіологічного в біологічний та екзистенційний виміри. Частина друга – любов між батьками і дітьми. У момент народження немовля відчувало шість страх смерті. Якби милосердна доля не оберігала його від усвідомлення тривоги, що її породжує від окремлення від матері, від внутрішньоутробного існування. Навіть після народження малюк майже не відрізняється від того, яким він був до появи на світ. Нездатний впізнавати предмети, ще не усвідомлює себе і світ як зовнішнє середовище. Він отримує виключно приємні відчуття від тепла та їжі і все ще не відокремлює їх від їхнього джерела – матері. Мати – це тепло, мати – це їжа, мати – це стан ейфорії від задоволення і відчуття безпеки. За Фройдом цей стан є станом нарцисизму. Зовнішній світ, люди і речі мають для дитини значення лише тоді, коли йдеться про задоволення або негативний вплив на її внутрішній стан. Справжнім є тільки те, що всередині, зовнішнє є реальним тільки залежно від моїх потреб, а не своїх власних потреб чи якостей. Зростаючи і розвиваючись, дитина набуває здатності сприймати речі такими, як вони є. Відрізняє задоволення через ситість від власне соска, груди від матері. Із часом малюк починає усвідомлювати спрагу, молоко, її втамовує груди і матер як окремі сутності. Він вчиться сприймати предмети як щось інше, те, що існує окремо. На цьому етапі він вчиться їх називати. Водночас малюк навчається ними користуватися, дізнається, що вогонь – це гаряче і боляче, мамине тіло – тепле і приємне, дерево – тверде і важке, а папір легкий і його можна порвати. Він вчиться взаємодіяти з людьми, розуміє, що мати усміхнеться, якщо він поїсть, візьме на руки, якщо заплаче, і похвалить, якщо він випорожниться. Усі ці враження кристалізуються та об'єднуються в переконання «мене люблять». Люблять, бо я мамина дитина. Люблять, бо я безпорадний. Люблять тому, що я гарний і мною хочеться милуватися. Мене люблять, бо я потрібен мамі. Усе це можна узагальнити так. Мене люблять за те, що я є. Або точніше, мене люблять, «Бо я є». Цей досвід, що тебе любить мати, пасивний. Мені нічого не треба робити, щоб мене любили. Любов матері є безумовною. Усе, що я маю робити, це бути. Бути її дитиною. Материнська любов – це благословення, спокій. Її не треба добиватися, на неї не треба заслуговувати. Та в безумовності материнської любові є й дещо негативне. Її не тільки не можна заслужити, її також не можна отримати, створити, контролювати. Якщо вона є – це благословення. Коли ж її нема, здається, що життя втратило всі яскраві барви і нічого не можна вдіяти задля того, щоб вона з'явилася. Для більшості дітей віком до... Вісьми-десяти років проблема полягає виключно в тому, щоб любили їх, або щоб їх любили за те, що вони є. До цього віку дитина ще не вміє любити. Коли вона відчуває, що її люблять, то реагує на це з радістю і вдячністю. На цьому етапі розвитку з'являється новий чинник – відчуття, породження любові своїми власними діями. Спочатку дитина думає про те, щоб дати щось матері або батькові, створити щось вірш, малюнок чи щось подібне. Уперше в житті ідея любові в дитини трансформується з відчуття «мене люблять» на «я люблю» на творення любові. З цього початку до зрілості любові мине багато років. Поступово дитина, яка, можливо, вже стала підлітком, переборює свій егонцитризм. Інша людина для неї вже не є джерелом задоволення власних потреб. Потреби іншої людини для неї так само важливі, як і її власні. Насправді вони стають навіть важливішими. Відтепер давати – набагато приємніше і радісніше, ніж отримувати, а любити когось – важливіше, аніж відчувати чиюсь любов. У любові їй вдається вирватися з в'язниці самотності і ізоляції, що їх породжують нарцицизм та егоцентризм. У дитини з'являється відчуття нової єдності, спільності одного цілого. Ба більше, вона відчуває потенціал створення любові за допомогою любові, а не залежність від отримання чогось, коли тебе люблять і коли тобі задля цього треба бути маленьким, безпорадним, хворим чи хорошим. Дитяча любов дотримується принципу «я люблю, бо люблять мене». Принцип зрілої любові «мене люблять, бо я люблю». Незріла любов каже… Я люблю тебе, бо ти мені потрібен. Зріла твердить: ти потрібен мені, бо я тебе люблю. І з розвитком здатності людини щільно пов'язаний розвиток об'єкта любові. Протягом перших місяців і років свого життя дитина невід'ємно поєднана зі своєю матір'ю. Цей зв'язок зароджується ще до моменту народження, коли мати з дитиною є одним цілим, хоч насправді їх двоє. Народження певною мірою змінює ситуацію, але не настільки, як може здаватися. Дитина, хоч і живе тепер за межами материнської утроби, все ще повністю залежить від матері. Та з кожним днем вона стає більш незалежною, вчиться ходити, говорити, самостійно досліджувати світ. Стосунки з матір'ю втрачають певну життєву значущість, натомість важливішими стають взаємини з батьком. Щоб зрозуміти це перенесення уваги з матері на батька, ми маємо розглянути суттєві відмінності між материнською і батьківською любов'ю. Про материнську любов ми вже говорили. За своєю природою вона є безумовною. Мати любить свого новонародженого малюка, бо це її дитина, а не тому, що він виконав якісь особливі умови чи виправдав її сподівання. Звісно, коли я кажу про любов матері і батька, то йдеться про ідеальні типи – з погляду Макса Вебера або архетипи за юнгом. Це не означає, що будь-яка мати і будь-який батько люблять так само – Йдеться насамперед про батьківське і материнське начала, що їх можна віднайти в особистостях матері і батька. Безумовна любов співвідноситься з одним із найбільших прагнень не тільки дитини, а й будь-якої людини. З іншого боку, доволі сумнівно, коли тебе люблять за твої чесноти, бо ти на це заслуговуєш. А якщо я не сподобаюся тому, з чиєго боку чекаю любові, а якщо буде так, а не інак, завжди є страх, що любов може зникнути. Понад те, заслужена любов залишає гірке відчуття, що тебе люблять не за те, яким ти є, а тільки тому, що ти подобаєшся, і якщо вдатися до аналізу, то з'ясується, що тебе взагалі не люблять, а просто використовують. Отож, не дивно, що всі ми завжди прагнемо материнської любові, як у дитинстві, так і в дорослому віці. Більшості дітей щастить отримувати материнську любов, якою мірою обговоримо пізніше. Дорослим таке прагнення задовольнити значно важче. За умов задовільного розвитку, це стає компонентом нормальної еротичної любові. Досить часто набуває релігійних форм, а ще частіше – форм неврозів. Стосунки з батьком зовсім інші. Мати – це наша рідна домівка, природа, земля, океан. Батько ж не є втіленням такої природної оселі. У перші роки життя дитини зв'язок між нею і батьком зовсім незначний а його важливість для дитини в цей період не можна порівняти з важливістю матері. Та попри те, що батько не є уособленням світу природи, він репрезентує інший полюс людського існування – світ думок, самостійно виготовлених речей, закону і ладу, дисципліни, подорожей і пригод. Батько – це той, хто навчає дитину і показує їй стежку у світ. Із цією функцією батька щільно пов'язана ще одна. Та, що стосується соціально-економічного розвитку. Відтоді, як була запроваджена приватна власність і її міг успадкувати один із синів, батько почав хотіти такого сина, котрому міг би залишити спадок. Природно, що то був син, якому, на думку батька, Найдужче пасувала роль його спадкоємця, який був на нього найбільше схожий і якого він найсильніше любив. Любов батька передбачає певні умови. Її принцип – я люблю тебе тому, що ти виправдовуєш мої сподівання, виконуєш свої обов'язки, бо ти подібний до мене. Як і у випадку безумовної материнської любові, в любові батька, що ґрунтується на певних умовах, можна знайти і негативний, і позитивний аспекти. Негативний полягає в тому, що любов батька треба заслужити, і її можна втратити, якщо не робитимеш того, чого від тебе очікують. Власна природа батьківської любові передбачає, що головною чеснотою стає слухняність, а основним гріхом – непослух, який карається позбавленням цієї любові. Позитивний аспект так само важливий – Оскільки ця любов визначається певними умовами. Я можу зробити щось, щоб її мати, можу докладати зусиль, щоб її завоювати. На відміну від материнської, її можна контролювати. Ставлення матері і батька до дитини співвідноситься з потребами останньої. Немовля потребує безумовної любові матері та її турботи як фізіологічно, так і психічно. Після досягнення шестирічного віку дитина починає потребувати любові батька, його авторитету і настанов. Материнська функція полягає в тому, щоб дитина почувалася в безпеці. Батько ж навчає її, спрямовує у розв'язанні проблем, з якими дитина може стикатися в конкретному середовищі. В ідеалі материнська любов не намагається запобігти дорослішенню дитини, не наголошує на її безпорадності. Мати повинна виявляти впевненість у житті, а відтак не тривожитися понадміру і не передавати це хвилювання дитині. Бажання, щоб малюк став незалежним і поступово відокремився від неї, має бути частиною її життя. Любов батька має керуватися принципами та сподіваннями. Вона мусить бути терплячою і толерантною, а не загрозливою і авторитарною. Дитині, яка дорослішає, вона повинна дарувати непорушне відчуття впевненості в собі і поступово перетворювати її на свій власний авторитет, щоб молода людина могла обходитися без батька. Поступово зріла людина досягає стану, за якого вона перетворюється на власну матір і власного батька. Таким чином у неї є і материнська, і батьківська свідомість. Материнська свідомість каже, немає такої провини і такого злочину, які позбавили б тебе моєї любові, бо я завжди бажатиму тобі щастя в житті. Свідомість батька зауважує. Ти вчинив неправильно і не можеш не прийняти очевидних наслідків свого вчинку. Та головне, ти маєш змінити свою поведінку, якщо хочеш, щоб я тебе любив. Зріла особистість звільнилася від зовнішньої присутності матері і батька, одночас створила їх усередині себе. На відміну від фройдівської концепції супер-его, особистість створює їх у собі, не обертаючи образи матері й батька на свою частину, а вибудовує материнську свідомість на основі своєї здатності любити, а батьківську – на розумі і судженнях. Ба більше зріла особистість любить і як мати, і як батько, попри те, що ці типи свідомості досить таки суперечать одна одній. Якби людина зберегла виключно батьківську свідомість, вона була жорстокою та безжальною. Успадкувавши тільки материнську свідомість, втратила б здатність оцінювати і стала б на заводі собі й іншим, коли йдеться про розвиток. Розвиток, який спочатку зосереджується навколо прив'язаності до матері, а згодом до батька. І їхнє поступове злиття є основою духовного здоров'я і досягнення зрілості. Проблеми такого розвитку стають головними причинами неврозів. І хоча в цій книжці я не маю на меті розвивати таку думку більш повно, я стисло поясню це твердження. Однією з причин розвитку неврозу може бути те, що хлопчик має маму, яка надто йому потурає або ж занадто владна, і слабкого та байдужого батька. У такому разі він може зациклитися на дитячій прив'язаності до матері і розвинутися в особистість, яка від неї залежить, почувається безпорадною. Йому будуть властиві прагнення рецептивної особистості – отримувати, почуватися захищеним, відчувати турботу. Йому бракуватиме батькових рис, дисципліни, незалежності, вміння бути господарем свого життя. Можливо, він шукатиме матір у кожному, іноді в жінках, а інколи в чоловіках, які є уособленням авторитету і влади. З іншого боку, якщо мати холодна, байдужа і владна, він може перенести свою потребу в материному захисті на батька або на образи, що його заміщують. У цьому разі результат буде подібний до попереднього. Або ж він розвинеться в особистість, орієнтовану виключно на батька. Таку, що керується принципами закону, ладу і авторитету, і який бракує вміння чекати безумовної любові чи отримувати її. Такий розвиток із часом посилюється, якщо батько є авторитарною особистістю і водночас дуже прив'язаний до сина. Усім цим типам невротичного розвитку притаманно те, що одне з начал материнське або батьківське не розвивається, або ж, і в такому разі маємо значно серйозніший невротичний розвиток. Ролі матері і батька змішуються як відносно інших людей, так і всередині особистості. Докладніші дослідження можуть показати, що певні типи неврозів, наприклад, невроз причеплевих станів, можуть розвиватися на підставі однобічної прив'язаності до батька, тоді як інші, приміром, істерія, алкоголізм, нездатність до самоствердження та реалістичного сприйняття життя. А також депресії є результатом цілковитої зосередженості на матері. Частина третя. Об'єкти любові. Любов не є передусім взаєминами з конкретною людиною, це настанова спрямованість характеру особистості, що визначають її ставлення до світу загалом, а не до окремого об'єкта любові. Якщо людина любить тільки одну людину і байдуже до всіх інших, її любов це не любов, а симбіотична прив'язаність або ж розширений еготизм. Утім, більшість людей переконані, що любов визначається об'єктом, а не здатністю. Насправді, вони навіть вірять у те, що якщо не любитимуть нікого, крім своєї коханої людини, це бути доказом того, якою сильною є їхня любов. Подібну хибну думку ми вже розглядали. Оскільки людина не розуміє, що любов є діяльністю, душевною силою, вона гадає, що все, чого їй треба, це знайти правильний об'єкт, а тоді все йтиме своїм шляхом. Таку настанову можна порівняти із ситуацією, коли людині хочеться малювати, але замість навчатися, вона твердить, що просто чекатиме правильного об'єкта. А коли знайде, то намалює шедевр. Якщо я справді люблю одну людину, я люблю всіх людей, я люблю світ, я люблю життя. І якщо я можу комусь сказати «я тебе люблю», треба, щоб цим я міг сказати – я люблю в тобі всіх, я люблю в тобі цілий світ, я люблю в тобі самого себе. Утім, твердження про те, що любов є настановою, яка стосується всіх, а не одного, зовсім не означає, що між різними видами любові немає жодних відмінностей, залежно від об'єкта, що його люблять. А. Братня любов Найбільш фундаментальним типом любові, що є основою для всіх її типів, постає братня любов. Йдеться насамперед про відчуття відповідальності, турботу, повагу і знання про іншу людину, бажання покращити її життя. Саме про таку любов говорить Біблія – люби ближнього твого, як себе самого. Братня любов – це любов до всіх людей. Її характеризує саме брак винятковості. Якщо я розвинув у собі здатність любити, то не можу не любити своїх побратимів. Братська любов – це відчуття зв'язку з усіма людьми. Людська солідарність, людська єдність. Її основою є відчуття, що ми всі становимо собою одне ціле – ми можемо відрізнятися за талантом, інтелектом, знаннями. Одначе ці відмінності не в порівнянні зі спільністю людської сутності, що притаманна нам усім. Щоб відчути цю спільність, треба проникнути з поверхні в суть. Якщо я сприймаю іншу людину переважно поверхово, то здебільшого сприймаю відмінності, що нас роз'єднують. Коли ж я проникаю в суть, то відчуваю нашу спільність, власне факт нашого братства. Цей зв'язок від центру до центру, а не від периферії до периферії, є центральним зв'язком. Про це блискуче сказала Симона Вейл. Ті самі слова, наприклад, коли чоловік каже, дружині я тебе люблю, можуть бути банальними або надзвичайними, залежно від того, як їх промовляють. А це залежить від глибини шару особистості, в якому вони народжуються, і воля тут безсила. І дивом вони потрапляють у такий самий шар особистості людини, яка їх чує. Відтак, той, хто слухає, може розгледіти, якщо він має таку здатність, чого варті ці слова. Братня любов – це любов між рівними, та навіть за умов рівності ми назавжди рівні. Як люди, ми всі потребуємо допомоги. Сьогодні це можу бути я, а завтра – ти. Одначе, ця потреба зовсім не означає, що один із нас безпорадний, а інший сильний. Безпорадність – це стан, що минає. Здатність стояти і ходити є постійною і характерною для всіх. Утім, любов до безпорадного, бідного чи чужинця і є початком братньої любові. Любити власну плоть і кров – це не досягнення. Тварини люблять своє потомство і дбають про нього. Безпорадний любить свого господаря, бо його життя залежить від нього. Дитина любить своїх батьків, адже потребує їх. Любов починає розкриватися тільки в любові до тих, хто не слугує якійсь меті. Важливо, що в старому заповіті головним об'єктом людської любові є бідний, чужинець, удова, сирота і зрештою національний ворог – єгиптянин та едоміт. Коли людина починає співчувати безпорадному, в ній зароджується любов до свого брата. У любові до себе він любить і того, хто потребує допомоги, любить слабку і беззахисну істоту. Співчуття передбачає елемент знання і ототожнення. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, сказано у Старому заповіті, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. Б. Материнська любов. У попередньому розділі ми вже обговорювали природу материнської любові, зокрема, коли йшлося про розбіжність між любов'ю матері і батька. Як я вже сказав, материнська любов є безумовним ствердженням життя дитини і її потреб. Але до цього опису варто додати ще дещо важливе. Ствердження життя дитини має два аспекти, і перший із них – то робота і відповідальність, що є вкрай важливими для збереження життя дитини та її розвитку. Інший аспект передбачає щось значно глибше, аніж просто збереження. Це настанова, яка прищеплює дитині любов до життя, дарує їй відчуття, що жити – це прекрасно, бути хлопчиком або дівчинкою – це прекрасно, бути на цій землі – прекрасно. Обидва аспекти материнської любові дуже точно висловлені в біблійній історії про створення світу. Бог творить світ і людину. Це співвідноситься зі звичною турботою і ствердженням існування. Однак Господь виходить за межі цієї мінімальної вимоги. Кожен день, день створення світу, людини завершується словами. «І почав Бог, що воно добре». Материнська любов дає дитині змогу відчути «добре, що я народилася». Вона плекає в дитині любов до життя, а не просто бажання жити. Цю ідею ілюструє ще один біблійський символ. Землю обітованну, земля завжди символізує матір, описано як край, що тече молоком та медом. Молоко є символом першого аспекту любові – турботи і ствердження. Мед символізує солодкий смак життя, любов до нього і щастя жити. Більшість матерів здатні давати молоко, та мало хто може водночас дати й мед. Щоб мати змогу давати мед, жінка повинна бути не тільки хорошою матір'ю, а й щасливою людиною, а цього вдається досягти не всім. Цей вплив на дитину важко переоцінити. Любов матері до життя передається дитині так само легко, як і її тривога. Обидва відчуття глибоко впливають на особистість дитини загалом. З-поміж дітей і дорослих можна впізнати тих, хто отримував тільки молоко, а хто – молоко і мед. На відміну від братньої і еротичної любові, що передбачають любов між рівними, стосунки матері і дитини за своєю природою рівності не передбачають. Один потребує допомоги, а інший її забезпечує. Саме через ці альтруїстичні риси та відсутність егоїзму материнську любов вважають за найвищий прояв любові та найбільш Священний зв'язок серед усіх емоційних зв'язків. Утім, скидається на те, що справжнє досягнення материнської любові полягає не в любові матері до немовляти, а в її любові до дитини, яка росте. Переважно більшість матерів залишаються такими, що люблять, доки дитина зовсім маленька і повністю від них залежить. Жінки здебільшого хочуть мати дітей, почуваються щасливими, коли в них з'являється немовля, і охоче про нього піклуються. І все це, незважаючи на той факт, що вони нічого не отримують від дитини натомість, окрім усмішки чи задоволеного виразу обличчя. Здається, ніби така настанова любові частково походить із комплексу інстинктів, що притаманні самкам тварин і водночас жінкам. Та хай, яким важливим є цей інстинктивний чинник, цей тип материнської любові, визначають і специфічні чинники людської психології. Один із них можна знайти в нарцистичному елементі материнської любові. Оскільки мати все ще відчуває немовля як невід'ємну частину себе, її любов і палке захоплення ним можуть бути засобами задоволення нарцицизму. Інший мотив можна розглядіти у прагненні матері до влади, до володіння. Безпорадна дитина, що повністю підкоряється її волі, є природним об'єктом, який задовольняє потреби владної жінки, котра воліє кимось володіти. І хоч ці мотиви досить поширені, вони ймовірно менш важливі та менш універсальні, якщо порівнювати з мотивом, що його можна назвати потребою в переборенні. Вона є однією з основних потреб людини, захованих у її самосвідомості, в тому, що вона не задовольняється ролю створеного, не хоче бачити себе гральним кубиком. Людина прагне відчувати себе творцем, побороти пасивну роль створеного. Є чимало способів досягати задоволення від творення – Найлегший і найприродніший серед них – це материнська турбота і любов матері до її творова. У цій турботі вона виходить за свої межі, а любов до немовляти надає життю сенсу і важливості. Чоловік, який не може задовольнити свою потребу в переборенні, виношуючи дитину, прагне перебороти себе, створюючи речі та продукуючи ідеї. Однак дитина мусить зростати. Вона має вийти зло на матері, відлучитися від її грудей, має поступово стати абсолютно окремою особистістю. Суть материнської любові полягає в тому, щоби дбати про дорослішання дитини, себто прагнути, або дитина від неї відокремилася. Це головна відмінність материнської любові від любові еротичної. В еротичній любові двоє окремих людей стають одним цілим. У материнській – двоє, які були одним, роз'єднуються. Мати не тільки повинна бути терплячою, вона має прагнути відокремлення дитини і всіляко його підтримувати. Саме на цьому етапі материнська любов стає настільки складним завданням, що потребує відсутності егоїзму, здатності віддавати все і не чекати нічого натомість, окрім щастя того, кого вона любить. І саме на цьому етапі більшості матерів стає складно впоратися з головним завданням своєї любові. Егоїстична, владна жінка, котра прагне всіма керувати, може залишатися люблячою матір'ю, доки дитина маленька. Тільки жінка, яка справді вміє любити і почувається щасливішою, коли віддає, а не отримує, та, яка міцно вкорінилась у власному існуванні, може бути люблячою матір'ю і тоді, коли дитина починає від неї відокремлюватися. Материнська любов до дитини, котра підростає, любов, що не вимагає нічого натомість, ймовірно, є найважчою формою любові, якої можна досягти». А ще вона більш оманлива, адже маленьку дитину любити так легко. Та саме через ці труднощі жінка може бути щиролюблячою матір'ю лише тоді, коли може любити чоловіка, інших дітей, незнайомців, людей загалом. Жінка, яка не здатна так любити, може бути дбайливою матір'ю тільки для маленької дитини. Проте їй не вдається бути по-справжньому люблячою матір'ю. Це можна перевірити її готовністю до відокремлення дитини. Чи зможе вона її любити навіть після цього? В. Еротична любов Братня любов – це любов між рівними, материнська любов – любов до безпорадного. Незважаючи на відмінності, вони мають дещо спільне. За своєю природою ці прояви любові не обмежуються однією людиною. Якщо я люблю свого брата, то люблю всіх своїх побратимів. Якщо я люблю власну дитину, то люблю і всіх своїх дітей. Ба більше, я люблю всіх дітей, які потребують моєї допомоги противагу обом цим типам еротична любов є прагненням до повного злиття, єднання з іншою людиною. За своєю природою воно є винятковим, а не всеохопним. І, можливо, це одна з найбільш оманливих форм любові. По-перше, її часто плутають із вибуховим досвідом поринання в любов. Раптовим руйнуванням бар'єрів, які досі існували між двома незнайомими людьми. Та, як я вже зауважував раніше, досвід раптової близькості за своєю природою нетривалий. Після того, як ми пізнаємо незнайомця, в нас уже немає потреби долати бар'єри, щоб досягти раптового зближення. Тепер ми знаємо кохану людину так само добре, як самих себе». Хоча, мабуть, краще було б сказати «так само погано». Якби ми пізнали іншу людину глибше, якби могли пізнати нескінченність її особистості, ця людина ніколи б не була такою знайомою. Диво, подолання бар'єрів траплялося б щодня знову і знову. Однак більшість людей надто швидко вивчає і виснажує і свою, і чужу особистість. Близькості вони досягають переважно через сексуальний контакт. А оскільки такі люди вважають відокремлення від іншої людини виключно за фізичне розділення, подолати таке відокремлення можна за допомогою фізичного воз'єднання. Окрім цього, є й інші чинники, які для багатьох людей означають подолання відчуження. Говорити про особисте життя, надії і тривоги, демонструвати свої дитячі риси, віднаходити спільний інтерес зі світом – усе це сприймають як подолання відчуженості. Як близькість сприймають навіть прояви гніву, ненависті, брак стриманості і цим можна пояснити збочену приязнь подружжів які досягають близькості тільки в ліжку або ж під час проявів взаємної ненависті і люті. Та ці всі типи близькості з часом підупадають. У результаті людина починає шукати любові з новою особою, новим незнайомцем. Цей незнайомець знову перетворюється на близьку людину, відчуття закоханості поновно є таке сильне та збудливе і знову таки воно поступово починає слабшати. Як наслідок, прагнення нового завойовування, нової любові